Salaam alaikum. Evo, nakon zahvore Allahomu državu i svim magdodatima kojima nas obasvamo i u našim životima i u čitavnom našem dijelu kosmosa. I nakon salavata i salama neposlanika, ali i sa želim da izrazim svoje zadovoljstvo što se nalazim ovdje nakon više godina, kao što imamo malo prije naš uraženi Hafiz veli nakon 25 godina, ja sam iza toga bio, čini mi se jednom, ali dva, ali tri puta, i evo koristim priliku da kažemo nekoliko riječi prije svame promocije koja je najavljena ovdje u vašem gradu. Ilu ka tu dinu, učiti i dovoliti I zato imamo prilike da čujemo učenje Korana, a imat prilike da čujemo ponešto, poneki savjet koji je naravno izljedren, iz Kur'ana upravo ono što je jedan zadatak na ovakvim skupovima isuneta poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam jer to su jedina dva izvora na kojima mi temeljimo svoj život radi djelovanje sve drugo je živa propast sve drugo neće nas dovesti do krajnje cilja do lijepog džemneta džemnetskih nepota, dobrota i divota koji samo Allah ljudima pruža Zato je ovo prilika da mi u predvečer je u barek Ramazana. Nekoliko dana je samo preostalo i već je Ramazan tu. Da se pripremimo za taj mjesec, da ga oživimo, da ga učutimo, da ga doživimo u svojim srcima, dušama, u srži, svoji kostiju, da osjetimo ljepotu i dobrotu tog najljepšeg gosta. Jer ono što Allah daje u Ramazanu ne daje na jednom drugom mjestu. I ono što Allah daje kod Kaabe, ne daje mi na jednom drugom mjestu. Ono što Allah daje na refan, ne daje mi na jednom drugom mjestu. I ono što Allah daje u džamijama, ne daje mi na jednom drugom mjestu. I opet ono što Allah daje na mjestima gde se ljudi sakope svjesno u ime Allaha, da da slave hvale obožavanju, da citiraju i uče Allahovu kivu, kao što mi večeras činimo, i koji tumače tu Allahovu kivu onda ima jedan poseban tretman koji Allah daje tom prilikom a to je vidite da spušta Allah svoj Rahmet i na drugom mjestu bilo koje drugom mjestu nema tog Rahmeta osim na onim mjestima gdje se ljudi sakupe i saberu sa jednim ciljem i zadatkom da Allaha spominju data Rahmet Rahmet to je nešto što ne može niko dati osim Allah. I to je što niko ne može ni prijimiti izve vjernike. I onda sretni što ste vjernici i budite sretni što jedino vi postajete sada posude u koje Allah, gospodar, svemira i svi nas pušta tu milost koja nas zahvata. I ovdje ste prilike malo prije slušati prelijepo učenje Kurani Karivo našeg uvaženog hafiza jove lijepi lahir i niste čuli ni harmoniku ni njene zvuke ni gitaru ni njene melodije niste čuli ni klavir niti bilo koji drugi instrument ali ste čuli harmoniju u duši harmoniju u srcu, koju ne možete nigde dobiti ni na jednom koncertu narodne niti muzike oni samo razbuktavaju strastik I ono što vodi kaže a Kur'an Kerim videli ste bud i ljepotu našim srcima i dušama u našoj unutriji videli ste kakvu blažnost, ljepotu i dobrotu osjećate dok hafiz uči Kur'an i Kerim i dok spominje poslanikovo alaihi salamime to je znak da se duša i srce hrane samo Kur'anom i salavatima pjesme hrane strasti i pohvate. A kuman hrani ono što ga od svega hrani od pošasti ovoga svijeta. I zato je Hazreti Osman radio Allah'u talanu. Čuli ste za njega? Jedna od najljepših ashaba Allah'u poslanika alihi koji je bio jedna od najljepših ashaba fizičkim izgledom, ali je bio jedna od najljepših ashaba i tuhovim izgledom jer je bio posebno oplemenjem duhovnim vrlinama, kvalitetima, a bio je pored toga je stidan. Nije treba Allahov poslanik ali islam udao svoje dvije čirke za njega. Jedna je bila, kada je ona umrla, on je oženio drugu njegovu čirku. Taj, a treti osman je imao divan glas. Pjevao je prije pojave islama, najgrijepše je u Meku. Malo ko je imao glas kao on. I volio je da pjevao i čisto je pjevao. Ali kada je prešao na Islam i kada je upoznao Kur'an i kada je prvi put zaučio Kur'an i kada je Kur'an ušao u njegovu dušu kada je ušao u sve pored njegovog života nikada više jednu pjesmu nije zapjevao. Samo je učio Kur'an. I vi znate da je od Haridji je ubijen kada je učio Kur'an. I oni su ubiljili da bi Kur'an. Toliko je volio učiti Kur'an. Zato je lijepo da se nađemo u društvu gdje se uči Kur'an. Zato je Ramazan priprema za to da pomalo kroz Ramazansku atmosferu nađemo načina, modaliteta i modusa da dođemo do Kur'ana zašto da ga što ga više učimo i vrh pa ramazana a za ramzanovo se, jer ta se obnavlje te naše duhovne čelije koje moramo obnoviti ponovo da bismo mogli držati tu tu silinu ovog donjalkova iskušenja kroz koja mi prolazimo vidite svakodnevno. Mi jedino se možemo očuvati i kod našem svijetu od svih iskušenja, od svih fesada, od svih fitneta koji dolaze iznutra nas i iz spolja nas dolaze sa svih strana i čak od Ahbaba i Arana dolaze i od nike nekada, vidjeli ste iskušenja, treba se sačuvati. Niko nije u stanju da se sačuva osim onaj koji uči Kur'an, zapamtite, i onaj koji slijedi Kur'an, onaj koji je Kur'an navigacija. I ukoliko uzme Kur'an kao navigaciju, on će ga dovesti do željene u Jer nema čovjeka na svijetu da može prevaliti ovaj živi pjesak, ovo živo vlato, Ahbago i vrat. Nema smisla niti ima niti ima načina da ga prevaziješ. Evo pogledajte Amerika, Britanija, Rusija, Francuska, Njemačka, svi se buše Borecles ima problema, glemama, svi su uživom pijesku. Od Izraela do Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine svi su uživom pijesku, vidite. Što više pokušavaju da nađu način, sve se više sve se tonu. Jer ova je svijet živi pijesak. Ukoliko nemaš spoljnu saradnju sa nekim koji će te izvući. A taj neko se zove Allah, gospodar šremira iz svih nas. Zato poslanik sallahu alayhi wa sallam jednom hadisu koja imam tirmizi u svome sunanu koji ocije kao je kaže fitabullahi wuhabullahi Allahova knjiga Kur'an je Allahova uđe Allaho druže. Uželjala ovo, ako to je navigacija. Al-Mantudu Minesena i Ilal-Ad, koji je Allah spustio s neba na zemlju. S na zemlju. Mi imamo nebesku vezu, braćom moja draga. Ilalaj, gdje smo mi danas muslimani u čitome svijetu? Nebesku vezu, imamo navigaciju da tačno znaš kako da hodaš, kako da kročiš, ovim svijetom kako da živiš, kako da se Allahu diviš, kako da dišeš, kako da pišeš. Sve se zna u islamu, ali pogledaj gdje smo nije danas. I tako što se zna gdje ćemo na kraju skončati. Lijepi džene, prelijepi, koji je pun zelenle, ljepote, dobrote, nema kihanja, nema jada, nema smrada, nema ljubomore, nema zavisti, nema mržnje, samo salamen salama, illa kilem salamen salama tamo se sjelam, tamo širi ljepota, dobrota, Allahov mir, Allahov ahme. Nema tamo rada, braću moja draga, ovdje samo radi, tamo se samo uživa. I obama sa ovog poziva, ovo malo svijeta što imamo da proživimo ovdje. Ovo je trenutak, ovo je dio, dan ali je dan. Mi se gledamo kad kažemo 40 godina radio u Njemačku, ja za radio u Penziu i Njemačku nam kaže ovdje, onaj kaže, ovdje. A pa vidi se na sudnjem danu, kada nas Allah proživlji, bude na sve upitao, kem le mistom, koliko ste ostali na dunjalu, koliko će živjeti 70, neko 80, neko 45 godina, zavisno toga koliko će, ko, koliko će kome Allah života i ugora dati. I onda kada bude proživlji pitao, kem le mistom, koliko ste ostali na dunjalu, Niko neće kazati 8 dana, 4 mjeseca, 1 godina, 37 godina. Nego gos' ćemo kazati kako Allah definira i kaže: "Le bisna yumman aw ba'da yummin." Sve što od nas je kazati, bili smo, živjeli smo na ovom svijetu samo dan ili dio dana. Dan ili dio dana.